Vamos...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 Hola buenas tardes, qué boa, tal, boa tarde. Julio, que tal a todos os contretulios, un saúdo grande desde aquí e desde a Baixa Limbia. Moitas gracias por atendernos, Marta, ben vida, moi boa tarde. Graziñas a vos.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 Muitísimas gracias, pues pois viñamos precisamente ahora de Simmpson do Museo de Entroido, sí de de facer ali una sesión de fotografías para una empresa que quiere promocionar os centroidos y entonces nos pediron facer ali una sesión fotográfica no no a través do, do museo. Eh, para o ano pasado promocionaron seis personaxes e este ano van a promocionar outros seis, e é estupendo que que as empresas de da que da, da zona pois tamén nos axuden un pouquiño a, a darnos visibilidade aí caro o resto do, do país e cara o mundo. Bueno, ¿no? Ti, no? eres unha coñecedora da baixa liña, además unha exp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 No. o peligro de caídas que se si van un día con choiva claro. e eh, as pedras son escorregadizas, e así que ten unha altura considerable, claro, pode claro, terose claro. un punto de de, de de ir con cuidado pero nada máis, é eh, no. eh, eh, accesible é eh, bueno. eh, eh, eh, moi ben indicada ah, máis, eh. Eh, menciono, menciono ese como menciono moitísimas cousas máis, que esa natureza disfrutada, la, posto que moitas veces comentas cousas que, visitas que fas, eh, eh, bueno, aparecen Bueno, pues eu con cousas interessantísimas, non sei sé se si fa todas as fotos ou fan outra máis, pero as raposas, lebres, lobos, cervos e corzos ah. a fauna salvaxe aí eh está, está, está viva. Está moi moi está, está, está moi sí, sí, sí, patente. Que sí, está sí. moi patente a pouquiño que te Que te subas algo a cualquera do, do, das nosas montañas que temos uh -huh. aquí arredor, tanto da que vayas ao Levoreiro, como que, no que vayas ao Quinxo, como a Santa Eufemia, como a Xurés, eh, por todas partes. Estamos rodeado de bosques maravillosos con unha flora, unha biodiversidade, unha fauna eh envidiable. De feito, uh -huh. claro, eh fácil, vela, eh a pouco que te que te vergulles en algún bosqueciño siempre ves algo, claro, raposas ou ves o lobo, é máis escurridizo, É máis difícil de ver. Claro. claro. Pero bueno, a, algún cervo, alguna real, cabra, sí que se pode ver, eh, eh, bueno, so, hay, hay, eh, eh, está ora unha unha xente nova que veu para aquí para a zona, sí. eh, que son xa está brava que é unha cooperativa dunha xente noviña mm. eh, que fan educación medioambiental, uh -huh. eh, son extraordinarios, xunto con, con Ana tamén, Delirio do Xurés, mm. estuveron facendo ahora toda época esta do celo da cabra ibérica, uh -huh. eh, estuveron facendo... Eh,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 visualizar a fauna e ademais van explicando xas pegadas que vas encontrando polo camiño claro. si son de cortos si son de xabarí uh -huh. si son de raposo é eh, eh, interesantísimo temos moita sorte de toda a xente que se está involucrando en desenrolar proyectos preciosos aquí na, na nosa baixa línea Eh, que, que están dando moi bon resultado para, para enriquecer isto con vistas a, a xente que queira vir a conhecer o, aquí o, o Xurés, claro a Rosa Perrilla. Sí que que que además relación coa co, co, co raya, co é dicir coa caixente do do redor co cos co, portugueses. Eh, fala, que falabas do, do, do, do lebreiro, el lebreiro ten cousas interesantísimas, muitísimas. Por exemplo, eu acórdome que la, la Mela comentábame eh, ese traballo, bueno, a, a, a cova dos fuxidos que, que había por ah, elí, sí. que, que, que, que que por certo <ríe> era Era unha, unha cousa extraordinaria Bueno, é moitísimas cousas máis, moitos penedos, moitísimas... É, é como non a gastronomía que ali se pode... De, de, desfrutar, é? Eh? <risos> Sí sí sí, sí Tant, bueno, tanto dun lado como de outro e que o, o que a gastronomía e eh, unha gastronomía moi rica e eh, moi ben elaborada en cualquier sitio homesmes de maravilla, uh -huh. pero pero bueno o moreeiro é eh, unha das zonas con maior índice de monumentos megalíticos de toda Europa uh -huh. o <coughs> perdón vaya vaya encontrabilizador eh, ah, máre de doce entorr monumentos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 as zonas donde se facían os curraires donde se elevaba mm -hmm. o gato no, na época de primavera e verán sí, sí. A, ah. as chivanas mm -hmm. pois, to, todo, todo eso está moi mm, a man e ahora é eh, Eh, Daando eh, da o parque eh, está moi ben indicado, porque mm. hai as rutas que se informan para poder seguirlas e para poder mm. claro. eh, visitar todos esos puntos de, de interés e é moi factible, claro. claro Bueno, porque aí hasta o paisaxe eh, case se pode comer. <risa> Eh, sí, sí. <risa> era moi curioso que había a, da parte nosa eh eh no no povo donde son eu de Grou ah. viñeron moitísimos, viñeron moitísimos emigrantes. De, de Castro Levoreiro que tiñan ah, unha vida eh, que facían unha vida eh, estacional que vivían coas eh, estacións e eh, entonces primavera, verán, outono estaban na parte alta da serra no, nos povos que lle chamaban Arbraña, si, Arbrandas e logo ao chegar o inverno baixaban para Inverneira que o era sea. os puebliños que estaban ao lado do río para ir pasar ali o inverno porque como decían Iles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 Para eles era eh, millrar moito o seu, o seu nivel de vida e, e entonces había un neno que viña que, de, que lle decía me comentaba amiga y decía cuándo viñamos para aquí, decía un meu fillo oh má esta terra é moi bendita que aquí hasta as paredes dan comida porque <risas> había moras nas claro, paredes, xa claro, lá claro. nin moras claro, había claro, paredes, claro. porque as cabras rillaban todo, sí. e non había nin moras, pois <risas> pues claro e que había silvas e había moras <risas> claro. e decían aquí hasta as paredes dan comida <risas> sí, sí, <claro. risas> bueno, fala... que déimen con, con esa idea de eh, como foi evolucionando os povos dun lado mm. e de outro buscando Uh, unha millllor vida é como eles foron encontrando a, a maneira de de, de fuxir un pouco desta esclavitude que era uh -huh. que for, por unha parte era moi bonito ou a hora de pensaron de traballar uh, aproveitando os pastos do bravo arriba, despois hai uh -huh. para paraba. pero para eles era moito traballo, claro Claro.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 geografía galega, posto que aí a incontaminación grazas a Deus, ainda non enxegou Pois, non por, por sorte, ainda podemos encontrar aquí nas serras aquí na, no noso monte de Groa hai moita apoitega, porque apoitega é unha planta parásita sí. que vive da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 E, e, esa planta pois inda se, hai moita no noso monte e cando a cortan pois nas raíces dos zogazos nacen a, nacen as apóitecas sí sí si, sí, salen e, e da, inda se encontra moita solemos facer todos os anos rutas para, para enseñar ya a xente que o que eran as apoitegas que daquela época que había fame e que a xente cantaba no monte non levaba moita comida vida as moito, buscaban as e, e decían, incluso había así como unha especie de rituais con Con palabras que decían para que aparecieran as apoitigas entonces que era a poiitiguiña poitigón venta e un montón e entonces abrían a, a, a carpaza mm. ou a, a o que é a planta quen mm. eh, e a, a carpaza eh que llaman tamén o zougazo mm. e eh, eh abrían a planta entonces víase no medio mm, brotar ese brote que é uh. unha yema mm. eh de color amarillento con cor vermella tamén. E, e ten dentro como unha xelatina Como é sí. un brote Que ten un xelatino, sabor fantástico E esa sí, xelatina sí. que ten dentro Ten un sabor un pouquinho dulzón ah, Que ah, naquela sí. época que estamos falando Que o azúcre ao millor non se probaba máis que unha ou duas veces ao ano sí. E para eles iso era un dulce exquisito. Hoxe sí, sí. podes decir que o millor estar moi acostumbrado a dulces e a cousas mm, con moita máis intensidade de saber dulce, que que no proba ti, bueno, pero dulce non ten moito. Digo, bueno, hoxe bueno. para nós non ten moito, pero para eles, no, no. a parte da fame que pasaba, sí. <risas> era un sabor moi agradable. O se ainda hoxe, se ainda hoxe. Un, un toque sí, dulzón, sí, sí. Eh, sobre todo que unha gelatina, como, como unha gominola máis ah, sí, no? sí, sí. suave que é unha gominola pero, claro, é máis suave de sabor pero sí, pero sí que na, na tradición eh, había que lo de ir ao monte e buscar as, as apoítegas facemos ruta para, para enseñar a xente donde se buscan como encontralas, mm -hmm. onde as hai mm -hmm. e eh, eh, tamén facemos ruta para facer, por exemplo, para ver o lirio do Xurés que, ah, en que é unha planta sí, endémica que é unha planta endémica de Iquidó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 sei sí, representantes, non? Ah, sí, sí, temos representantes de unha familia de Xidelobios que que ten aí en, en Barcelona ten Santa Coloma. Ten, eh, sí. a súa vida en Santa Coloma, sí. eh, un restaurante, eh sí, eh, sí que son buenos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 e eh, uh -huh. de cuidar o millo hasta que dá o seu fruto. do seu froito e despois recoller o millo e recoller os follatos para poder facer o pa poder facer o traxe facemos a festa da respiga o último fin de semana o último domingo de setembro que é por o San Miguel uh -huh. a festa da respiga e despois eh recollemos os follatos para que a xente agora estamos já empezamos este merxacos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 que te, despois que fai a composición das máscaras. Claro. E as máscaras son moi personalizadas, cada quen eh a súa máscara pois eh, como como gusta, como igual que o igual que o tracxe, o tracxe. Mm. Ah, isto ah, era unha unha eh, Eh, facer un, unha cuberta de de, follato de follatos por riba dunha roupa vella. Sí, Había sí. unha roupa bella e cada quen podía pôr a roupa vella sí. que quixera, podía ser unha saia, sí, sí. podía ser el... un pantalón, podía ser unha capa, sí. cada quen o que queira. E sí. porlle follatos o único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 quando xogamos e despois xa por suposto so todo que o que facemos o día da festa Respiga, os concursos que son moi divertidos, da ver quen que debulla máis máis mello genga primeiro, quen debulla despois o millo, despois facer unha un castriño cos carozos, quen fai o canastro máis alto, sí, sí, sí, de sí. todas esas de todas esas puntuacións hai o oso gran reido entroido pues, o gañador Entonces, a, bueno, muy, a de muy... verdade que vai ser un, un nos desechamos eh, xa sabes ti que cando eh, entrevistamos a unha persoa pois pues, eh, despois eh, nos somos talismán polo despois teneis moitísimo éxito por lo tanto eh, non solamente vos vo lo desechamos sino que ademais queremos que, que todo iso xaia ben eh, desechamos moitísimos éxitos querida Marta hasta outro momento moitísimas gracias por atendernos eh, que corra o Entroido, voz. Que corra o entroido <risas> como sempre, moitísimas grazas Pois pues, moitísimas gracias a vos por chamar, por darnos eh, a visibilidade o Entroido Orfollateiros e aquí estamos nos, a, con, con moita ilusión para correr o Entroido e os desfiles e a todos os sitios onde vamos a ser convidados a participar mm -hmm levar sempre con moito orgullo este noso personaxe do follateiro de representación de lobios polo punto adeante. Graciñas imensas a vos, a todos, unha aperta grande e ata cando que irades. Moitísimas, Moitísimas grazas, grazas, unha aperta miña, para ti pero... tamén. Radio